Endaieko ikastolako zazpi urtetik gorako eunda hoge ikaslek egoitza berri astrinatu dute astelen hontan. Hiri erdiko eskola publikoak okatu den erekin zarra, harra berritu eta ikastolarekin hon erabaki zen duela urte batzu. Gogoratuko dugu bi.000eta amau eta bi urteetan bereziki ordungo uzapezak ikastula berria eraikitzeko naia erakotzi zuela Doskerrak gerarak herriko etxearen gehiengoa sadditugu zuen eta prefetak gehildera bota zuen egoitza berriaren proiektua. Ondotik herriko etxeberriak kiri erdiko eskola publikoan, bokatzea proposatu zuen hasiera batean eskola publikoko hainbat guraso erabaki honen kontra agertu ziren, afitzak eta pankartak jarri zituzten ikastularen aurka. Aztelan ontan berriz eraereikin arraberrituak ateak zabaldu ditu, Mizen Muñoz hizkuntza politikarako zinegotzia. Biziki ongi pasatu da, lehenik hiriko uh, eskola publikoa sartu da eta orain egin dugu ikastolaren sartzea. Michel Muño zen ustez behin ikasortea alkarrekin hasita orain arte izandako ezabaidak gaindituko direla uste du. Normalki pentsatzen dut konponduko dela urte hontan uh, sartzea ongi pasatu da, burasuak aski konten ziren biziki edega da, bialdetatik, uan ikusiko dugu. Mikel Muñozen esanetan, endaiakoa eksperimentazio bat izango da. Lehen aldia baita eskola publiko eta ikastola batek ereekin berdinak konpartitzen dutela.